Hortzki fau zabor, kermen, Zimbazen d'amploa de Bayona, donk hona huu de debat, diskusión, kermen, parfois, de divergenz. <géns> Jakin behar dena, Bayona alde ez da baidako kanditugu, batzutan eskinen ados, ginara dugu konfederazio kordezkari bat galderei iardesteko. Bayonako zezetea, afera horri segidabate maitearen kontra agertu da. Departamentukoa ere. Jakin behar da konfederazio batean girela eta honek hauzia segitu nahi izan du. Guk kontutan hartzen dugu. Argizan nahi dugu, Euskal Euskal Herriko Langileekin, guk erabakiaginuen ez jarraitzea. Arrazoinak dira, alde batetik, ordezkatzean, Konfederazioak estimatzen du Lab Euskal Sindikatuak eskualde mailan Euskal Herriko Langileak baizik ez dituela ordezkatuko. Hori dio bere bozetako adierazpenetan argiki. Arrazoin bat izan da Konfederazioak auzibidea segitzeko, guk kontutan hartzen dugu eta damu zaigu. Gero ez gure egitekoa. on pra uh, a on lor gret, a on se pu uh, noutro sort.